присутні в кришна Окей, як гопі. Так, так, так, так. Є, е, е, е, категорія гопі, яка називається шуті-чарі-гопі. Шуті-чарі-гопі – це якраз є у панішади, у особленні веди. Шруті-чарі, Шруті, чарі. у особині велики. Окей. Вступ до Ішопані Шади це переказ лекції Гаврису Немилосі «Щили правопади», яку він прочитав 6 жовтня 69-го року в Конвей-холі. Конвей -холі. Там була одна така лекція, в цьому Конвей-холі. Я не знаю, чи це та сама. Мені здається, що це та сама, але я точно не знаю, не буду казати. І здається, що там не було багато лекцій в конвихолі. Це один це відомий зал у е, Лондоні. Віддані організували там лекцію. І коли ще прийшов, там було всього-навсього кілька чоловік. Я не пам'ятаю, щось чоловік 20 чи скільки. А е, коли це великий зал, от коли вас, коли коли вам дають вибір читати лекцію у великому залі чи в маленькому залі, завжди вибирайте який зал. Маленький, маленький, правильно. Тому що коли зал маленький, то люди ближче, ближче одне до одного, і атмосфера тепліша. Атмосфера тепліша. А в великому залі, я пам'ятаю, була В'ясапуджа Гопалкрішним гаражом, мого духу на в Москві, а, в величезному залі, і там було присутні, я не пам'ятаю, чи тисяча учнів, чи дві тисячі учнів, ну багато, коротше кажучи, учнів. Зал здався порожнім. Тому що це був настільки гігантський зал, що хоча там було стільки людей, він здався порожнім. Тому відповідно, що в великому залі, коли там прийшло там, кілька десятків людей, він здався порожнім. І коли щило правопаду спитали, потім вибачались перед чулою правопадою. Щило пропада сказав, а нема проблем? А, брама був присутній, нарада мені був присутній, вся група парампера була присутньою. Тому яка проблема? Була інша лекція в, в Нью-Йорку, теж така сама проблема була, дуже мало людей прийшло. Чива Правопада сказав, що теж немає проблем, а потім він сказав Брамананнті, що тобі треба було взяти за неї гроші. Тоді прийшло б більше людей. Якби ти, ти як безкоштовну лекцію, треба було брати по 5 доларів, з, або і більше з кожного, тоді б люди більше цінували. Але, ми бачимо, що хоча людей було не так багато, тим не менше зараз ця лекція поширена, поширюється е, мільйонами. і читають, її чують мільйони. Це е, теж відома, відомий інший випадок. Ще коли Шила Правопада був йога-студії Мішри в Нью-Йорку. Е, він щовечора проводив лекції з Бхагавадгіти, і приходило кілька е, людей, небагато людей. Це ще було ще до того, як його рух роз, роз набрав е, сили в 65-му році. І одного вечора не прийшов ніхто. Взагалі нікого не прийшло. Щіла правопада, сів на в'ясасину, вімкнув магнітофон і прочитав лекцію. Чотирьом стінам. Нікого не було чотирьм сіном прочитав лекцію. Зараз ця лекція знову ж таки поширюється десятками мільйонів. Тому що ця лекція стала вступом до Багавадгіти. Гіту Панішати. Тобто вступ до Багавадгіти. І можна побачити, як Шіла Пропада логічно, систематично виклав матеріал у цій лекції. Настільки гарно організований виклад, тобто крок за кроком, настільки все чинко. Шіла Пропада це, це ж такий великий вчений справжній геній, справжній чарі. І вщіла правопада починає. Пані і панове, чи пані і панове, темою нашої сьогоднішньої лекції є вчення вед. І от уявіть собі, вам треба, от кожен з вас, уявіть собі, вам треба, ви звертаєтеся до е, зали людей, які не знайомі з ведами. І вам треба пояснити їм вчення вед. От з чого ви почнете? Що ви скажете? Які у вас є ідеї? Так, Визначити, що таке вед. Окей, добре. Ще які ідеї? Коли з'явилася історія ВЕД. Окей. Що означає саме? Слово? Це я, що означає смсло? Це теж чаріве, сказав. Хто його розповів? Хто їх розповів? Це перевага. Яка перевага? Окей, це вже тепліше. Для чого нам потрібно, чого нам потрібно? це, власне? Це перше, що е, повинен зробити проповідник чи промовець встановити зв'язок між своєю темою і е, слухачами. Для чого їм це, чи як це з ними пов'язано? Як це з нами пов'язано? Для чого це все потрібно? І це дуже цікаво, тому що з чого правопада починає? Провопад пояснює, тобто, ж, що веда означає знання, будь-яке знання це веда. Не? І далі, що він каже? Про що він говорить зразу ж? Тож, що є першим його таким. Що він починає доводити в першій частині свого викладу? Люди помиляються. Люди помиляються. Є чотири, кожен е, має чотири вади. чотири вади. Тобто, іншими словами, сила <кхм> дуже так е, культурно, ввічливо, інтелігентно е, каже дурніви. Без веб. <реш> тобто треба нам види, тому що дурні ви. <реш> це, це справжнє мистецтво, так? Це правопада так вмів так зробити. Ми не повинні це імітувати, тому що якщо ми скажемо, що ви дурні, то нам скажуть, скажуть сам дурак. Колекція, колекція на цьому закінчується. Так? <реш> <реш> Алишіна Пропада <кхм>, із властивим йому аристократизмом вмів це так піднести. Навіть коли він був, це було в Дурбані чи в Найробі, він звер... звертався до університетських студентів. а Часто це люди не дуже смирені. І він їм прямо у вічі сказав, що ви ж подивіться, що таке сучасна освіта. Вона виховує Собаки котів. І ніхто не заперечив. Ніхто не зміг її до пропаді заперечити. Звичайно, одне діло, коли це говорить аристократичного вигляду 80-річний монах із співчуттям у голосі. І коли це говорить якийсь юнак, який вчора дізнався. Про це що таке? мудрість. Значить, є чотири, чотири вади, чотири хиби, чотири недоліки. Шіла Правопада їх пояснює. Що це за чотири недоліки? Які є чотири недоліки? Який перший? Помилятися. Ошибки. Так, помилятися. І який приклад Правопада наводить? Ганді. Так. Насправді, Шіла Правопада сам написав Ганді. Незадовго до його смерті, він йому написав, він сказав, що ви вже досягнули дуже багатого, ви досягнули великих речей, я захоплююсь тим, як ви шануєте Багават-гіту. я думаю, що вам потрібно вже присвятити своє життя вихрючно гіті щоб разом із звіданими її вивчати і проповідувати. Тому що інакше ваш кінець може бути Неславним. Ваш кінець може бути поганим. Це не те, що радить ведична цивілізація. Щодо пропада його попереджав. Його власні друзі попереджали, тому що замах на Ганді робили два рази. Тобто, в тому самому місці попереднього дня вже спробував, вже чекав цей чоловік із рушницею але щось в нього, чи рушниця впала, чи ще там щось, і його побачили, він втік. І наступного дня Ганді порадали, не ходіть тією дорогою в то місце. Але Ганді не послухався, він пішов, сказав, ну, вже друг, другий раз в тому самому місці нічого не буде. Але він помилився. Він помилився, в тому самому місці стояв знову-таки той самий чоловік з рушницею, і цього разу <кій> Ганді застрягав. Тобто ми не можемо не помилятися. <кій> Це перша вада зумовленої живої істоти. Друга вада, що це таке? Ілюзія. Ілюзія. Ілюзія так. То... І який приклад Чела Пропада дає тут? Що... Ототожнення з тілом. Так. Ми вважаємо, я тіло. Тобто я це, я я українець, я росіянин, я чоловік, я жінка, я молодий, я старий, я мудрий, я дурний тож не ілюзія, ілюзія. Третій недолік схожість не обманювати. Да. І як і як правопадати, що, що правопадати дуже смішний приклад. Що це що ілюструє цю ваду? А? Вчених. Вчених? І, і як як як це правопадати це по, поясне? Так, на останнього дурня запитай про щось. Я думаю. Оце от так от. Останє гонці. Всі думаєш. Це таке неуборне бажання. Показати, що ти знаєш. Є цілі нації, які цим страждають. В деяких націях, коли ти на вулиці запитаєш, як пройти туди-туди то, ну, принаймні, це такі нації людей, дуже таких сердобольних, які хочуть допомагати, і вони не, не, можуть, не можуть визнати, що якщо вони не знають, куди прийти, вони їм просто не можуть з цим погодитися. І вони покажуть не туди, куди треба, але вони кажуть, ну, туди, вони покажуть. Це в Італії так от, в Індії так само. Тому, коли індус якийсь мені питає, як пройти туди, і коли мені якийсь індус каже, не знаю, я його дуже поважаю. Це, це треба мати велику силу <су és> духу, щоб визнати, що я не знаю, як пройти <су és> <су és> це та, в своєму місті. <кху> ну, а інші всі книжки пишуть. Ці книжки пишуть. І четвертий досконалість чуттів. І який, ще проведе, наводить приклад? Проводчик. Зір. І як він, це? як він це... Ну так, але, але як він доводить, що наш, наші чуття недосконалі? Так. Він каже, якщо просто вимкнути світло, то я не можу побачити власну, власну руку. Наскільки недосконалі мої чуття. Я не бачу того, що дуже далеко, або того, що дуже близько, я не бачу власної повіки. Власної повіки, я її не бачу. Хоча вже немає нічого ближчого. Зі. Це чотири, а, чотири хиби. Тобто, сила пропада з цього починає. Він доводить, що наші чуття недосконалі, і тому далі він, а, далі він розглядає можливе, а, можливе заперечення. Дехто може сказати, ну добре, ну, мої чуття недосконалі, я впадаю в ілюзію, я схильний помилятися. Але чому Веде? Я, наприклад, українець. Так? Чому я повинен якісь індуїстські писання вивчати? Правильно? Кажуть так. Щоб оброблено це знає. Щоб оброблено з цього починає. Він каже, ви можете називати Веде індуїзмом. Але саме поняття індуїзму іноземного походження, ми не індуси. Чи ми це так усвідомлено, каже? Саме поняття індуїзму. Ну, ви знаєте, походження цього слова. Слово є в Індії річка, яку ми називаємо Інд. Насправді вона називається Сінду. Сінду означає е, океан. Це велика річка, зараз в Пакистані. дече. І от мусульмани споза річки, споза річки, вони казали про там тих, ну, що це зарічанські. це зарічанські. І за якою річкою вони за Сінду. Але так як е, ці от іранці і е, ну, ці, з тих місць люди не можуть сказати С. Вони кажуть Г. Да? Вони сказали Гінду. гінду». Тобто це ті, що за, за, за річкою Гінду. От і так воно повелося, що тих стало називати... Це чисто така випадкова назва. І як Шила Пропада визначає цивілізацію ведичну? Варнашому. Да. Тобто наукова, наукова організація суспільства навколо вищих принципів? Навколо вищих принципів. Ми іноді помилково вважаємо, що Варнашама це економічна організація суспільства. Насправді, Варнашама це організація, це суспільство аріїв, якщо я пропадаю, пояснюю в Багавадгіті. І арії арій, це не просто якийсь пихатий німець. <різь> <різь> <різь> арій, арій означає, взагалі по, на санскриті арія означає гідний, достойний. Арій – це шляхетна людина, благородна людина, людина, яка має принципи, високі принципи, і будує своє життя на цих принципах. А в нас, в Україні, в Європі, це має свою велику традицію шляхетності, чи лицарства. дуже теж на себе не згадують? Ну, ми... Вони... Так. Я вам більше скажу, в Європі немає такої країни, майже... Де місцеві вчені не намагалися би довести, що джерело е, ціє, цієї культури це їхня країна. В Грузії кажуть, що все пішло з Грузії. В Україні кажуть, що насправді індуси прийшли з України. Е, в німці, ну ми знаємо, що про це казали. Е, Голландії те саме. Е, що, що там ще мали? Майже майже скрізь, майже в кожній країні, в Ірландії, та? майже в кожній країні вони і доводять. Показують докази в літературі, в культурі, в археології. Ну але ж ми розуміємо, що насправді істина зворотня. Просто індійська культура була поширена по всьому світі. Це все була бгарата. Тому кожен може думати, це в нас було, це, це з нашого місця. Було. Воно тут було, правильно? Було. І е, ну, тут, в Європі, теж це. Е, було якийсь час відомий як лицарство. Теж були певні якісь принципи, коли людина вважала заліпше померти. Тобто люди шукали смерті за принципи, тобто, заради принципу. І вони були щасливими. Тобто це їм давало велику радість. Вони були щасливі, коли вони могли принести себе в жертву. Це було джерелом їхнього великого щастя. Наші козаки на Україні, це теж ну, залишки цього Мальтійського ордену. Одні з останніх лицарів в Європі. В інших місцях вони ще раніше вже зникли. Потім це були це недавно читав лист однієї, ну, вона родича була, родич мати, дружина одного відомого письменника українського, її заслали в Сибір. Заслали в Сибір, розлучили з дітьми, і її останній лист дітям в цьому останньому листі дітям, вона пише, що я дуже щаслива, що я могла принести своє життя в жертву духові, якій, якому і ви служите, і ваш батько служить, і ми всі служимо. Я дуже щаслива, що, тобто, що, що моє життя було прийнято таким чином. Тобто це зовсім інший стиль мислення то ми вважаємо, що ми сприймаємо щастя як вже, ну, з економічного пору. Тобто гроші, добробут, хата, визнання, нагороди, ордена і так далі. І так далі. Так? Ці люди арії сприймають щастя зовсім по-інакшому. Зовсім інакше уявлення про честь і про, ну, про щастя. От як шила пропада визначає ведичну культуру. Тобто це суспільство збудоване на принципах. Звичайно, на Заході це вже рештки, це те, що, ну, руїни цього ведичного, ведичного суспільства. Але коли стикаєшся з такими людьми, які мають якісь принципи, це дуже приємно, це, це дуже, це викликає захоплення. Коли бачиш людей, які поводяться, які мають якісь принцип, які мають якусь шляхетність. Тобто вони визнають щось вище за себе, якийсь принцип вище за себе, якому вони служать. <кій> і Пщіла правопада до цього і підводить, що ця ведична цивілізація спирається на веди. Засади вед слід сприймати як аксіомні істини, тому що вони позбавлені помилок. Це стосується нашої мети, нашої цілі, верніше, авторитет шастр. Якщо ми приймаємо авторитет шастр. Шастри позбавлені помилок. Але, але ж, як же це так? Тут є суперечності. Протиріччя. Швелапропада каже так. І Швелапропада перший наводить зразу два протиріччя. Дуже від, класичні, дуже відомі протиріччя. У ведах сказано, що будь-які випорожнення нечисті. Да? Разом з тим сказано, що коров'ячий е, гній чистий. Як це так? Чи, що ж будь які кості нечисті, але е, мушля, яку ми соромимо під час служби, є чиста. Суперечність? Портиріччя? Портиріччя? Як, як же це упогоджується? А ми повинні приймати. Е, як розв'язувати суперечності? Як ви думаєте, хтось знає загальний принцип Вирішення суперечностей. Перевірити. Окей. Це експериментальний. Ну, але навіть якщо ти перевіриш, все одно ці дві. Да. Компроміс. Залишають. Ну, Прошу. Сапоставіть. Сапоставіть. Пошаслить. Ну, але все одно суперечність залишається. Тобто тут сказано, що будь-які випорожнення нечисті. Тут сказано, що е, коров'ячі випувні чисті. Ну, тоді вийде, або це неправильно, або це неправильно. Щось одне неправильно. Тут е, виняток. Це я пам'ятаю, що свого часу мене вразила одна така, один такий експеримент. Я вам зараз продемонструю дуже важливий експеримент. Ось дивіться. Шукаю зошита ще. От, так. Так. От. От, так. Ось дивіться. Ну, Це От, наприклад, що таке суперечність? Це означає, що е, про одну і ту саму річ сказані дві речі, які не можуть бути одночасно справедливими. Це схоже із вимогою, наприклад помістити на, ну, на цю площину, на полицю якусь чи так, на, на цю площину, дві, скажімо, два зошита. Да? І коли ми намагаємося їх помістити, то як ми не намагаємося їх підставити, то чи так, чи так, вони постійно падають. Не поміщається два зошита одночасно. Що робити? Правильно. Не обов'язково їх так класти. Правильно. Можна один знизу, а другий зверху. Все. Нема проблем. Дуже просто. Так само і з суперечностями. Коли виникає якесь протиріччя, то одне із тверджень треба визнати як загальне, тобто ми крадемо його в основу. Це загальне. А друге твердження як частковий випадок. Частковий буде. Ну, так, так. Але, при, але в будь-якому разі обидва, ми визнаємо обидва. Ми... Так, так. Тобто ми обидва приймаємо, ми не викидаємо один. Тому що переважно розум не філософський, що робить? Одну з цих речей викидає. Або той зошит, або той зошит. Тому що, каже, два не помістяться. Але це не, не, не розумілий підхід, тому що випадок може поміститися, якщо знайти правильно, що є основою, що є, що є частковим випадком чи винятком. Насправді, дуже дякую, це важливий момент, це один з моментів, який мене свого часу переконав взагалі у свідомості Крішни, <кхем> наявність супережностей. У 1932 році, наш на той час співвітчизник, тому що це була тоді, наскільки я розумію, Австрія, наскільки пам'ятаю, це вже Польща була, австріяк Курт Гьодель довів теорему, математично довів теорему, яка потрясла основи всієї науки ХХ століття. І досі вона трясеться, і ще довго буде трястись. Дуже відомий дядько Курт Гьодель – Ні, ні, ні. Це є просто так для цікавості. Якщо вам доведеться комусь проповідувати, це, ну, не знаю, Гьодель. Гьодель. Курт Гьодель. Це 32-й рік він довів цю теорему. Він сам народився у Брно. Зараз і Чехія, так. Він був а, дуже. Особливою, особливою людиною він був одним з небагатьох друзів Ейнштейна. Практично він був єдиним, хто підтримував Ейнштейна в його ідеях про теорію відносності, який стимулював Ейнштейна в його, його дослідах. І він був єдиним, хто в 20 столітті, ну про це я, це я скажу трохи пізніше. Отже, яку він теорему довів? Яку він довів теорему? Він довів дуже елегантну і дуже важливу теорему. Він довів залізно-математично теорему, яка складається з двох частин. Найбільше, дві теореми. Одна теорема – це те, що якщо аксіоматика системи, тобто основні твердження, які ми приймаємо як постулати, як, як, як істини, якщо аксіоматика, набір істин про якої системи не суперечлива, тобто немає цих суперечностей, тобто все – Ну, все гармоні... все узгоджується. Тобто одна аксіома не суперечить другій. То в цій системі є істинні твердження, твердження, які неможливо довести за допомогою цих аксіом. Тобто система не повна, не повна. Ця аксіоматика не описує всі істинні твердження. І навпаки, якщо аксіоматика повна якщо система повна, тобто будь-яке істинне твердження можна довести за допомогою цих аксіом то як мінімум дві аксіоми будуть суперечити одна одній. Як мінімум. Це був великий удар по всій матеріалістичній науці ХХ століття, ну, взагалі матеріалістичній науці, тому що до того панувала така наївна ідея, що ну, от ми знайдемо всі закони із цих законів, які ну, повинні бути несуперечними, опишемо все, пояснимо все повністю. Геоднес сказав ні. Тобто або ті закони будуть суперечити одне одному, або будуть речі, які ви не зможете пояснити. Це був, це був що досі вони не можуть оговтатись від, цього, від цієї теореми. І насправді це напряму пов'язано із релігійною думкою. Тому що це означає, що із середини системи неможливо пізнати цю систему. Тобто потрібно отримати знання з, вищ, з вищого джерела. Нам потрібно знання з звищої це одне. І друге, що якщо якась система повністю описує е, всі явища, обов'язково будуть суперечності. Протиріччя. Без них це буде означати, що система не повна. І ми в ми побачимо будемо знову і знову зустрічатися. Ведична література заснована на суперечностях. В Ішопанішаді. Е, він всередині, він зовні. Він ходить, не ходить. Він великий, він маленький. Він не рухається, але обганяє всіх, хто біжить. Так? Супережність. Або щось всередині, або зовні. Так, двоєсті. Це поза Якщо є не повна Це вже багато визнали, що істина завжди, істина завжди описується парадоксами. Тобто тими взаємовиключними твердженнями. Окей, це ж є якісь запитання щодо цієї аксіомності вед і суперечностей? І... Ігорпун. Як там пояснюється кількість солдатів, які знають це нам? Це до якого моменту? <реш> Я не, не знаходив особливого, якогось особливого пояснення. Це просто є різні форми життя, різні бажання, різна карма. І тому, щоб кожного задовольнити, є, відповідно, стільки і націй. Щоб кожен міг якось потроху. Задовольнити свою, свої бажання, свою карму і потроху рухатися далі. Але ну, мені здає... є питання по ішопанішанні, по, по вступу. Ну, Могли би, якби, как би, бы, пример, привести, як от накладати, ну, ось тут випорожнення і коровячий навоз. Що випорожнення – це загальне. Тобто, загальне твердження – це те, що випорожнення не чисті. Тобто, це загальне правило. Але, ми приймаємо його, ми його не відкидаємо. Воно є. Але воно було б неповним, якби ми не наклали на це частковий випадок, що деякі з випорожнень, загальне право таке, але деякі з випорожнень, вони чисті. Ну, і ми знаємо, що коров'ячий коров навоз там проводили ці дослідження, вони мають антисептичні властивості, і так далі. Тобто ми беремо загальне, а друге просто накладаємо як... Ну, без правопаду я не зможу, але е, з інших місць... Такий виснов, ін... що виняток підтверджує... Так, виняток підтверджує права. З іншого місця, е, наприклад, mm -hmm. імперсональна природа абсолюта і персональна. Знову ж таки, два. Що вважати основним? Тобто, всі намагаються, всі знають, що є і імперсональна частина, аспект абсолютно імперсональний. Але що з них є основа? Основ, а що є частково, частковий прояв? Імперсоналісти кажуть, основа – це імперсональна. Але ми кажемо ні, тому що ми до цього дійдемо, в наступній мантрі. Основа – це особа. І Імперсональна – це просто один з аспектів цієї особи. І ні, обидом ми приймаємо. Чи... Ну, які Я Ні, були суперечністі такі, я я так не можу передати, там А, то хто? Там прали що перше там появляється, там... Хвиля чи, так, чи то, частка? Так, в одному випадку то-то, в одному випадку то, і воно так, дві суперечністі. Я можу не розпитатися, що Так, ну, теж таки переважно не сховіляється, що основа – це частка, але наводиться поводить іноді як хвиля. Це з фізики. Окей. Добре. Це були перші два пункти. Перший пункт – чотири недоліки і їхні ілюстрації. Другий пункт – це те, що отже, ми приймаємо аксіому вед. І вед – це не є індійська письменність, це є загальні принципи. Далі Правопада пише, що в Індії, якщо одна людина каже іншій, ти мусиш робити так, а не інакше. То співрозмовник може заперечити. Чому саме ти так вважаєш? Хіба твоє твердження є ведичним приписом? Я маю коритись повіривши тобі на слово. Тобто, це що в ведах так сказано? Ведичні приписи не можна інтерпретувати. Тобто викривляти. Зрештою, ретельно дослідивши ці приписи. Ви переконаєтесь, що вони позбавлені хиб. Тобто правопада дає теж підтвердження. Далі, тобто ці приписи можна довести на практиці, експериментально. Тобто коли ми... Все, все що сказано в ведах, все доводиться експериментально. Просто іноді експеримент, для експерименту треба взяти своє серце. Тобто експеримент ставити на собі в своєму житті. І ви отримаєте якісь результати. Це недавно що Діра Говінда в Америці захистив докторську дисертацію. Що він зробив? Він взяв список із Багавадгіти опис «Трюгогун», розробив з них анкети, щоб е, вимірювати ступінь е, тамогунності, сатвогунності людини, і набрав три групи студентів, і в одній групі він дав повторювати щось там «Кока-кола», «Кока-кола», другій групі він дав повторювати, заміряв їх по трьох, по трьох гунах, другій групі дав повторювати, нічого вони не повторювали, і третій групі він дав повторювати Гарикришна мантру. Чотири кола в день. І через три місяці він знову їх заміряв. І ті, хто е, повторював Гарикришна мантру, в них Сатугонність різко піднялася. Сатвугуна різко піднялася. А у всіх інших, ну там, приблизно на тому самому рівні. І ті, що повторили кока-кола, і ті, що нічого не повторювали. Як було, так і залишилось. І е, він показує, що от, так сказано, це метод зміни свідомості, метод зміни свідомості по цих якостях, властивостях психіки. Він захистив докторську дисертацію. Мало того, він каже, коли я на якихось симпозіумах представляю свою дисертацію, то переважно, коли там інші представляють свої, свої дисертації, там проблема е, соціопатології у підлітків від 16 до 17 років у е західних областях Флориди. Так? То всі сплять просто. Так? Тому що ніхто... А коли він виходить, то всі починають слухати і потім каже, підходять до нього і кажуть «Дякую! Нарешті хтось щось цікаве зробив! Нарешті хтось взявся за щось цікаве!» Тому що до того воно все таке, що ні туди, ні сюди. Тобто це можна підтвердити на практиці. Це експериментально підтверджується. Всі, ці, всі твердження ввели. І далі Шіла Правопада підходить до фундаментального розбору трьох методів пізнання. Трьох методів пізнання. Які є три методи пізнання? Аномана. Так, так, дуже гарно. Протягша, аномана і шабри. Пратякша означає це майже українське слово. Акша означає очі. Акша, очі. Це те саме слово. Ач, очі, очі. От. А праті означає проти. Тобто проти очей. Те, що прямо навпроти очей, пратякша. Те, що от напроти очей, це от пратякша. Те, що я можу побачити, помацати, понюхати, пратякша. Безпосередньо сприйняття. І аномана – це здога. Це те, що я можу дізнатися за допомогою логіки. Пішла логі. правопада каже, що коли ми хочемо дізнатися, хто наш батько, то хто зможе відповісти нам? Ваша мати. Якщо мати скаже, ось свій батько, ви змушені будете погодитися із цим. За допомогою досліджень неможливо виявити, хто ж є вашим батьком. Хоча зараз використовують дослідження ДНК, але перевірити мільярди кандидатур, це все ж таки не підсилує <смі>, нікому. І <смі> веди вважають за матір. Вважають за матір. Тому Сілаборобада каже, проробивши дослідницьку роботу, ви дійдете того самого висновку. Але принаймні для того, щоб заощадити час, вам слід просто визнати твердження вед. І е, Протякша це був е, такий відомий Розрекламований в радянській пропаганді приклад, коли Кагарін піднявся в космос, то якась бабуська, потім, коли він прилетів, його спитала, «Ну, синок, ти бачив там Бога?» Він сказав, «Ні, не бачив Бога». І вона засмутилася, ну, от, тобто це такий доказ, та, що Бога немає. <кхм> що ви можете на це сказати? Це, це хороші приклади. Але цей приклад можна розбити навіть ще дошкульніше. Тому що, якщо взяти, наприклад, якщо це скажімо, Земля, якщо це порівняти із Землею, то за тим самим масштабом висота той, космос, в який полетів Гагарін, це от, от стільки. На таку висоту він піднявся. Це от висота космосу Гагаріна. Це смішно. То тобто він нікуди не піднявся. Тобто він підскочив трошки вище. Все, ну, це, ніде він не був. У ніякому космосі. Тому, ну, тобто це це не є доказ. Це не є доказ. А, що стосується анумани, то логіка. Логіка теж не є знаряддям пізнання, тому що логіка оперує тільки а, даними фактами. Логіка не створює нових, нової інформації, вона тільки організовує вже відому інформацію. Вона проводить організацію вже відомої інформації. Я можу вам навести а, зразок використання аномали. Вже хтось починає позіхати, я думаю, що це якраз буде до речі, тому що це доказ про крокодила. Зараз ми з допомогою логіки вам спробуємо довести, що крокодил довший, ніж ширший. От, є доказ цього. Окей, добре, значить. <ріст> <ріст> ну, добре, це, це у нас крокодил Мога, <ріст> що він зелений <ріст> Добре, <ріст> отже Щоб довести теорему, що крокодил довше, ніж ширше Ми її розіб'ємо на дві леми, Тобто на дві частини Перша частина, ми спочатку доведемо, що крокодил Довший, ніж зелений а потім ми доведемо, що крокодил зеленіший, ніж ширший. От, і таким чином, оскільки він довше, ніж зелений, і зеленіший, ніж широкий, то вийде, що він довше, ніж широкий. Це дуже просто. <гум> Значить, як ми доведемо, що крокодил довший, ніж зелений? Це дуже просто, тому що крокодил довгий, як зверху, так і знизу. Але зелений він тільки зверху. Правильно? Тому він довше, ніж зелений. Правильно? Два рази. Два рази. Так. Тепер ми доводимо, що він зелений, зеленіше, ніж ширший. Це теж доводиться просто, тому що крокодил зелений як в довжину, так і в ширину. А широкий він тільки в ширину. Правильно? Таким чином, все дуже просто. Ну, але тільки в ширину, але тільки в ширину він широкий. Він не в довжину широкий, він в ширину широкий. <реш> Значить, він зеленіший, ніж широкий, і довше, ніж зелені, адже він довше, ніж широкий. Таким чином, за допомогою логіки можна довести, що він довше, ніж широкий. Що правда? <реш> за допомогою логіки аналогічно можна довести і протилежне. Тому що ми можемо довести, що крокодил. Зеленіший, ніж довший. Тому що знову ж таки е крокодил зелений як у довжину, так і в ширину. В той час, як він довгий, тільки в довжину. Правильно? Значить, він зеленіший, ніж довший. Правильно? А тепер ми доводимо, що він. <кхем> зеленіший ніж довший. Правильно, зеленіший, ніж довший, і що він е довший. Так, що він ширше, ніж зелений. Ширше, ніж зелений. І знову ж таки, це ну, доводиться так само е, просто, тому що е, крокодил широкий як зверху, так і знизу, але він зелений тільки зверху. Тобто він ширший, ніж зелений. Так? Але він все довший в два рази, ніж зелений. Так само він е, ширший в два рази, ніж зелений. Тому що він а, широкий то, як зверху, так і знизу, так... а зелений тільки зверху. Таким чином, оскільки він. Ну, та, та, тому він, він ширший, ніж зелений, і зелен... зеленіший, ніж довший, тому він ширший, ніж довший. Хтось може подумати, що він квадратний. <риклад> Але це е, неприйнятно, тому що всі ці нерівності строгі. Тобто е, він не може бути квадратним. Отже, висновок такий, що крокодил не існує. <риклад> це приклад використання аномалії. Тому це не наш метод. Це не наш метод. Разом з тим, це не означає, що ми відкидаємо ці два методи. Ми не відкидаємо логіку, ми не відкидаємо протяжку. Наприклад, коли закінчиться лекція, і вам треба буде вийти через двері. Ви не будете читати шастру. Так. Як виходити з кімнати? Де тут? Як іти? Направо, наліво? Ні. Ми просто дивимося очима, дивимося, от двері, от кімната, і ми йдемо в двері. Дуже просто. Ми використовуємо протягшу. Так само логіка. Ми користуємося логікою в якихось звичайних, звичайних речах. Наприклад, якщо сьогодні Сідартий праву нема, тому що він працює, а завтра він не працює, то логічно я можу припустити, що завтра Сідарта праву прийде. Правильно? Логічно. Знову ж таки, я тут не, не користуюся шастрами, іншим. Але, що стосується абсолютної істини, що стосується трансцендентного світу, ні прат'якша, ні аномана недостатні. Вони не можуть нам дати знання необхідне для того, щоб пізнати Крішну, щоб пізнати духовний світ, щоб пізнати Вайкун. Тому задля пізнання абсолютної істини, повної істини, нам потрібна шастра, нам потрібна шабда. Авторитет. І ми приймемо авторитети теж і в матеріальному світі. Правопад пише, що. Якщо авторитетне джерело радіостанція друкує в газеті програму передач, ви не станете заперечувати її. Ну, зараз ми вже сказали е, телебачення. Тобто ми вже не стільки радіо слухаємо, скільки телевізором цікавимось. Тобто ніхто не буде сперечатися із програмою. Ми приймаємо авторитетні твердження. Так само тим більше в тому, що стосується трансцендентного світу. Шіла Пропада пише, існує духовне небо, існує інша природа, яка перебуває проявленим та непроявленим. Навіть непроявленим. Не просто непроявленим, позанепроявленим. Але як же набути знань про небо, що його планети і мешканці на них вічні? Знання про все це там, в духовному небі. Але як ви дослідите його? Це неможливо. Отож, нам і залишається вдатися по допомогу довед. Такий підхід дає змогу уволодіти ведичним знанням. Тобто, ми приймаємо низхідний метод пізнання. Зверху-вниз. Не знизу-вверх, а зверху-вниз. Ми підпорядковуємося, смиренно приймаємо знання із авторитетного джерела. Таким чином, Крішна відкриває нам це знання, коли ми приймаємо його. Ісіла Пропада наводить ще одне підтвердження. Шабди – це те, що всі святі приймають авторитет шастри. Він навіть наводить Шанкарачарі, навіть навіть їм Шанкарачарі, навіть він був прихованим персоналістом правопада, пише. Навіть інка сказав: Баджаґінда, Баджаговіда, Муда Мате. Він якось йшов по Варанасі. Варанасі таке цікаве місто, старе дуже місто, Возенькі вулички, і дуже багато сидять браманів, і хтось мантри читає, хтось. І він якось йшов і побачив старий дідуган сидів. І що він робив? Він повторював парадигми, тобто повторював е е приклади е відмінювання, не відмінювання, а цих, як схиляння чи е дієслів. Дукрін, -каране, Дукрін -каране. Тобто він е повторював закінчення, дієслівні закінчення. І Шан Карачалі зупинився і сказав, «Скільки ти років? Ти осел? Навіщо тобі зараз санскритська граматика?» Баджа Говіндам, Баджу Говіндам Мудемате, поклоняйся Говінді, поклоняйся Говінді, поклоняйся Говінді. Мудемате. Невіла, здурень. Він був персоналістом насправді. Але в нього була своя місія. І ще Лавропада описує коротко природу Вед. Він описує чотири, основні чотири веди, рік сама, Адхарва і Яджужведа, потім Пурани. Про це, може, поговоримо наступної неділі, структуру ВЕД. Можемо поговорити про це коротко. <coughs> Описує, що В'ясадева, уклавши всі видичні писання, все одно не був задоволений, аж поки Нарадамоні не сказав йому написати Шимадбагвата. Таким чином, вершина всієї видичної літератури – це Шимат Шимадбагвата Шимад і Мбагавангід. отже, це вступ. Свіла Прабхупада пояснює, чому нам потрібна шабда. Чому? У нас є чотири вади. Чотири вади. Шабда має божественне походження. Її можна довести. Її приймають святі вчені. І далі він вказує на суть послання Вет. Викладена в Шимадбагавата. Річна? Є якісь запитання? Це перш ніж це дуже важливий момент, перш ніж вивчати видашні писання, зрозуміти метод пізнання абсолютної істини. Навіщо ми вивчаємо? Як ми, що, що це є? Це є джерело істини. У панішади взагалі належать до шруті, тобто вони не. не створені ніколи. В них немає автора. У Панішади існують вічно. Так само, як і всі шруті. Але е, у всіх шруті є свій ріші. Ріші – це той, хто проявляє е, те чи інше писання, ту чи іншу мантру. І е, ріші – Ішупанішади це сваямбуваману. У восьмій пісні є історія про те, як сваямбуваману цар... відцарювавши, відрікся від царства і пішов в ліс виконувати аскези. І в лісі, коли він повторював мантру, на нього напали ракшаси, щоб з'їсти. Але він повторював Ішопанішаду. І з'явився Господь Кришна Крішна втіленні Ягі. Він з'явився як Яг'я. Насправді це був внук Сваємбуломану. Він втілився як внук Сваємбуломану. І Він знищив цих Ракшасів, які мали якісь великі благословення, але Він все одно зумів їх знищити. Таким чином божество Ішопанішади – це Яг'я. В кожній мантрі, перш ніж повторювати, визначають її Ріші, тобто її мудреця який її проявляє. Потім визначають божество, якому присвячена мантра. Потім визначають розмір, розмір, в якому яким вірші складені. І тут розмір ануштуб, переважно. 32 склади. Тобто 4 рядки по 8 складів. Ці, всі ці розміри це теж особи. Це коні, які тягнуть колісницю сонця теж особи. Тому ми теж прикликаємо їхні благословення. І а, призначення. Завжди ми визначаємо ціль. Ціль повторення цієї мантри. Це ведичний метод повторення мандри, вибачення, час. І ціль декламування Ішопанішади, чи вінійога на санскриті, це вішно-кіртан, або прославлення Вішну. І вона починається у нас із звернення, чи я нещодавно знайшов слово, яке ліпше тут підходить, воно називається «заспів». Це правопадом «інвокейшн». В англійському каже «інвокейшн». Точніший переклад буде «заспів». І іноді, перед тим, як проводити лекції по іншому панішаді, повторюють інший заспів, тобто в різних ішопанішад є різні заспіви. І ці заспіви є спільними для кількох ішопанішад. Можливо, в, вед, в межах одної веди. Наприклад, ішопанішад належить до шукла яджорведи. Це частина яджорведи. Правопада згадує про це. Білої яджорведи. Іноді повторюють цей шантіпад Саганао-Авату, бавату «О, Господь, дай, Господи, дай нам силу, дай нам е, терпіння, дай нам е, свободу від недоброзичності, свободу, свободу від заздрості, щоб ми всі разом, спільно е, вивчали шастру». Але це, це називається «шантіпат». Це перша мантра, цей заспів Називається «шантіпат». «Шантіпат» означає просто декламування. А е, «шанті» – це... Або спокій в миротворення, або благословення. Тобто, це прикликання благословення. Прикликання благословення. Так от, якщо е панішада є свій шантіпад, і цей шантіпад це наше звернення. Той самий шантіпад, чи той самий е заспів має бригада Ранякова панішада. Абсолютно той самий. Ом, Пурнамада Пурнамеда. І ми можемо його повторювати кожен раз перед кожною лекцією. Так що давайте ми його прочитаємо, це теж треба знати на пам'ять. Вірш дуже простий, набагато простіше його вивчати по санскриту, тут всього навсього два чи три слова вірші в санскриті. Давайте ми його прочитаємо. Ом порнамада порнамідам порнад порнамудачяте порнася порнамадая Ом Санте, Санте, Санте. Це класичний вступ до панішади. І ось переклад. Бог особа досконалий і довершений. Він абсолютно досконалий, і тому все, що походить із нього, знаєте, всі разом, кого є український панішад, як, наприклад, цей феноменальний світ, Давайте всі разом читаємо так разом з мною, також довершене і досконало споряджене всім необхідним, будь-що породжене всеосяжним довершеним цілом, також цілком довершене. Господь є всеосяжне, довершеним ціле і тому, незважаючи навіть на те, що нещисленні повновартісні проявлення виникають із нього. Він зберігає цілковито рівновагу. Дуже гарна шлока, дуже гарна мантра. Дуже проста, насправді. Переклад тут такий трохи довгий, і нам якось так, з першого разу так важко, що, і досконали, і досконали, що, не зрозуміли. Дуже просто. Причому майже по-українськи чи по-російськи. Дивіться, пур нам, яке в нас є українське слово, яке майже ідентичне цьому слову. Повний. Російське найчеблище повний. Тому що л і р чергуються. І потім л і ви чергуються. Таким чином вийшло. Повний. Чи пурном. Ну і о і у часто чергуються. Ну, в російському яблоко, в нас яблуко. Тобто це такі е, звичайні чергування. Л і р і е, о і у. Тобто пурном. Тобто ом. Повне це. І повне те. Із повного виходить повне. І хоча із повного вийшло повне, повне залишається повним. Все. Дуже просто. Це те, що тут сказано. Це те, що тут сказано. Той повний – це повне. І а, з повного виходить повний. Хоча з повного вийшло повне, повне залишилось повне. Це. Ну так, суперечність. Ви маєте суперечність. Парадокс. Зразу, ж, зразу йде парадокс. Це, це зразу можливо тільки на, на, на духовному рівні. Чи на транседентному рівні. Ну, в математиці, правда, є. Хто вивчав математику? Хто? Хто вивчав? Є така е, потужність множин. Є множини е, потужності континуум, континуум. Континуум. Це континуум. Тобто, що тобто, на на в будь-якому проміжку можна вибрати будь-яку кількість точок, і між будь-якими двома точками можна вибрати ще одну точку. Тобто тут безліч, і ця безліч, вона ем, тако, такої міри, що навіть якщо із неї витягнути ще одну безліч, там залишиться, залишиться така сама безліч. Це <кхм> математично можна пояснити, це в нас тут був академік Скоробагатько, якщо хтось його пам'ятає, він був в захваті від таких математичних алегорій. Отже, Ом. Ом – це образ Господа, образ Кришни. Кришна каже в Бхагадгіті Пранава Сараведишу, у ведах я Ом. Ми знаємо, що в там Чоритаміті пояснюється, що А вказує на Кришну, У – на Радарані, а М – вказує на Джіву. Тобто тут, бачимо, всі... і Кришна, і всі, всі енергії в цьому є. І, е, ця мантра говорить про довершеність чи досконалість, чи повноту і е, в коментарі хто читав коментар, знову ж таки, недавно хто ці великі душі в коментарі обов'язково, будь ласка, читайте перед кожною лекцією прочитайте ці чотири мантри наступні тому що інакше нам доведеться просто читати книжку, замість говорити про те, що тут написано. Тобто, щоб ми могли справді вивчати, ви повинні вже прочитати, а ще ліпше – кілька разів прочитати. От, і тоді ми зможемо говорити про, про щось глибше. Інакше це просто треба читати книжку, все, що тут написано. Тому що гарні дуже коментарі, дуже важливі коментарі Шіла Правопада дає. Так от, в коментарі Шіла Правопада описує три різновиди повноти. Три категорії повноти. Що за три категорії повнотищі Лапарпада тут описує? Хто може сказати? Сачі та нанда, Окей. Які ще є варіанти? Що ж, е, е, які ще три категорії повнотищі Лапарпада тут описує? Подивіться в свою книжку. Прагман Параматма і Багаван. Окей. Що ще? Навіть насправді сама Шлока це описує описує сама шлока. Три категорії повноти. Три речі є повними. Чи довершеними, чи досконалими. <тас> Ішвара? <тас> Котра? <тас> Ішвара є, так? Чи тахаріва? <тас> джива. Правильно? правильно? Ще нам каже? джива досконала. Жива істота, досконала. І матеріальний світ. І матеріальний світ. І матеріальний світ. Теж досконалий. Про Ломарій Пробов, ми могли б поміняти наш ватман, повісти новий? Будь ласка. Тобто, це сказано в самій мантрі, так? Що... Доскона... Кришна досконалий, ну, з цим ми всі згідні. Так? Ну, Кришна досконалий. Але пропада теж наводить докази цьому. І <кій> який доказ того, що Кришна досконалий? Тут, в коментарі. Окей. Але ну, як він доводить, що це саме Кришна, що це не Браман? Що це не Браман, що це не... Чому? Чому? Чому він? Окей, okay, чому? А? А то Чому? Тому що Сатчіт Ананда. Ананда Тому що Сатчіт Ананда. Тобто, Брахман або це от безособистий, неперсональний Сайва, він має тільки аспект вічності. Правильно? Параматма аспект вічності і знання. Тобто на душа в кожному серці чи іншій формі. Це вічність і знання. Правильно? І тільки Бхагаван, тільки Верховний Господь, він має всі три аспекти. Вічність, знання і блаженство. Плюс Віграга. Плюс віграга. І Штіла Правопада наводить перший, дуже сильний удар проти Майавади. Це його перший доказ того, що Кришна особа... Який це доказ? Так, Кришна каже, як, каже що як, якби... Ми прочитаємо. Якби він був безформним, це безособистісним, або якби що, це означало б, що щось створене ним перевер, перевершувало б його. Тобто його, його, Те, що він створив, його маленька частка була б більша за нього. Він не був би абсолютно довершеним. Йому б чогось бракувало того, що є в його часток. Перший аргумент, який наводить чоловіка тут. Всеосяжне довершене ціле пише, мусить містити в собі все, що перебуває як у межах, так і поза межами нашого досвіду. Інакше його не можна було б вважати цілком довершеним. І форма в нього повинна бути, і особистість теж повинна бути. Звичайно, не, не така, як в нас, не така, як в нас, форма, не така, як в нас, особистість, але повинна бути. Отже, ця мантра відразу ж говорить про три татви, три принципи. Татва, що означає татва? Тат означає той. То саме, що в українській, в російській ще ближче. Тот. Татт той. Вот. А тва означает це означає низть. Низть че ство, як у нас тво, наприклад, сам, сам суффикс суфікс два, от як у нас Є ство, тобто те, що те, щось, ізначає. Наприклад, в російській совершенство. Совершеннений совершенство. Тво. Це суфікс, який просто робить, додає, робить іменники з якості. Тобто, татва це. Те, що є буквально. Те, що є. Тобто це істина або принцип. Отже, є три основних принципи. Це те, що, це те, що складає самбанда г'ян. Це містичний трикутник, містичний трикутник, містична тріада. Знання цих трьох принципів становить знання про все, що існує. Тобто, Якщо ми знаємо ці три принципи і як вони пов'язані між собою, ми знаємо все. Ці три принципи. Перший принцип, як Іван Барбас сказав, це Ішвара. Правильно. Ішвара, або, або Господь, Бог. Ішвара, Бог. А, другий принцип, це сад, або джіва. Тобто, жива істота, або свідомість. І а, асад, або матерія, матеріальний світ. Немає філософії, яка б не говорила про ці три речі. Кожна філософія так чи інакше пояснює ці три речі. Перепрошую, са, не сад, а са, чіт, а чіт. Так, я перепрошую. і а чіт. Чіт, а чіт і ішвара. Чіт, а чіт, і ішвара. Чіт, а чіт, ішвара. Тобто, Свідомість, мертва матерія і ну це по-різному називають принцип, закон, закони буття, закони Всесвіту, те, що контролює те, що все, що відбувається. Ці три, три принципи. <кхм> Всі філософії говорять про ці три принципи. Але, якщо, наприклад, хтось стоїть на позиціях а, протягші, то приймає тільки протяг, що те, що ми можемо побачити, полизати, помацати, і так далі, і так далі. То він буде казати, що існує тільки матерія. Тільки матерія. А це е, свідомість, це просто тимчасове породження матерії, як така окремо вона не існує, а про Бога вже й говорити нема чого. Це це вигадка цієї свідомості. Тобто вони заперечують і те, і друге. Якщо хтось приймає Тобто, якщо хто, хто, хтось тримає, стоїть на позиціях логіки аномани, то вони, це, вони теж можуть додуматися, що так. Когіто ergo sum», як Декарт казав, та, що я мислю, отже, я існую. Та? Отже, він а, запевняє, що існує тільки свідомість. Девід Юм, тобто, що -по повний соліпсизм, що існує тільки, існує тільки я. Існує тільки свідомість, брахман а це ілюзія, це взагалі мені здається, ну і того, це я насправді з Богом, я єдиний. Матерія, це щось мені здало, приверзлося, і досі приверзається, а Бог це, ну це я і є. То знову ж таки, вони зводять все до, тільки до одного, до одної істини. І тільки, коли ми приймаємо шаблу, тільки коли ми приймаємо теїстичну філософію, ми кажемо, існує Бог, існує матерія, існує індивідуальна душа. Існують всі три. І це те, що ми бачимо. Це те, що реально ми бачимо. Ми бачимо, що є матерія, так? ми це з нею стикаємось кожен день, іноді дуже боляче лобом. Ми знаємо, що існую я, існує свідомість. Правильно? Я що бачу, чую, слухаю. Тобто увісні я залишаюсь і там щось про попереднє життя ми пригадуємо свідомість. Свідомість існує. І разом з тим кожна чесна людина мусить визнати, що всі ми під Богом ходимо. Ніхто не... Світ не кориться мені, світ, світ кориться якомусь вищому володарю. Таким чином, тільки ця філософія дозволяє прийняти всі три всі три всі три татри, всі три істини. І ми знаємо їхній взаємозв'язок. Ішвара контролює матерію за допомогою часу. Час, Джіва зв'язана із матерією через карму. Свої матеріальні бажання і дії. І розірвати цю карму, відновити зв'язок із Ішварою можна за допомогою Тепер, Шила Пропада каже тут одну революційну річ в коментарі. Каже, що матеріальний світ теж досконалий. Хто забере? Хтось може заберечити? Хто може заберечити? Хто думає інакше? Немає Сачі Дана, не правильно? Тобто. І... Матеріально. Матеріально. Так, о, ну це чесно, правильно. Хоча що пропада каже, що це. <кхм> правильно, ми повинні зрозуміти, чому Пропада каже, що цей світ досконалий. Адже ми всі знаємо, що тут дуже так, вона... недосконало, правильно? Отже, в якому розумінні правопада каже, що він досконалий. Правопада наводить дві е... причини, чому цей світ досконалий. Одна причина, він каже, що цей світ діє згідно досконалого задуму, досконалого довершеного цілого. Тобто цей світ він він недосконалий для нас, але він досконалий для Крішни. Тобто Кришна досконалим чином його створив. І якщо ми знаємо його задум, тоді ми бачимо, так, він досконалий. Цей світ досконалий. Тобто він досконалий з погляду його задуму. Потім він з, е, має всі, елем, всі потрібні елементи, 24 елементи. Так? Ну і е, ще третє, третє пояснення, яке пропадає, це те, що він існує е, досконало, досконало, як би так сказати, повний цикл часу. Повний цикл часу. Тобто в цьому розумінні він, він теж повний, тобто він існує рівно стільки, скільки треба. Так. Тут є, все, що всі, всі елементи потрібні, щоб жити. Тобто, ці три, три пояснення він дає. І далі він каже, що а, жива істота теж досконала. Да? Кожен з вас теж досконалий. І навіть я, як не дивно. Доводиться визнати. А, як же? Чому ж ми не. Бачимо цієї досконалості. Чому ми Що правопада пише? Омеженість. Правопада дуже просто каже. Як відрубана рука. А, відірвана. Ми відірвані від досконалого цілого. Тобто, як рука. Тут, так, тут вона досконала, так? вона може робити все, що треба. Якщо її відрубати, вона ніби ні до чого не придатна. Чи якийсь гвинтик в машині, він дуже на місці, він дуже потрібен. Якщо його викинути, по-моєму, не потрібно. Так само і ми, ми як цей загублений гвинтик, відірвана рука. Тому, щоб знову стати досконалим, треба знову з'єднатися з із досконалим цілем із, із Кришною. Чудалапархопада пише, «Життя людини може стати досконалим лише тоді, коли вона присвятить його служінню довершеному цілу». Всяке інше служіння в цьому світі – соціальне, політичне, громадське, інтернаціональне, навіть інтерпланетне – залишиться недосконалим доти, доки його не буде узгоджено із довершеним цілем. Коли ж усе узгоджується із всеосяжним довершеним цілем, то воз'єднані з ним невід'ємні частки також стають довершеними. <кхід> Дуже дякую. Вже 8.34. Дякую за вашу увагу, терпіння. Зустрічаємося завтра о 6. Прочитайте наступні чотири мантри. але я хочу вас попрохати зробити одну річ записати свої недосконалості. В чому я недосконалий. В чому я недосконалий. Список. ?Well ну, виберіть 5, скажімо, найважливіше. І це не все. Після того напишіть, як свідомість Крішни. Або Бхакти може. Перетворити вас на досконалих саме в цих самих моментах. Зробити вас досконалими. Тобто, як я недосконалий в цьому відношенні, але як свідомість Крішни може зробити мене досконалим в тому самому відношенні. Ні. Тобто, як та сама недосконалість, це є досконалість. Це несовершенство становиться совершенством в сознанні Крішни. Нет, как сознание Кришны, не как не сознание не Кришны не это сделает, это, э, сделает меня совершенным в этом же отношении. Как сознание Кришны может сделать меня совершенным э, в, в, то, в этом несовершенстве? Даже несмотря на то, что я в этом несовершенен. Всем заразумело? Да? Можете прямо зараз после, после лекции записать. Це обов'язково. Всім, щоб всі зробили це, так? Можна це питати, чи це друге питання от, як, як سيدنا Іскраш може зробити мене досконально, в цьому питанні? Приймається на увазі, як свідомість Іскраш може мене позбавити? Так? Так. Так, так, так. Так, це парадна краща. Ну, залежить від того, що саме Окей. Сьогодні день явлення Бактівно де і ми будемо спиратися в своїх лекціях на коментарі Бактівно де Такора. с дуже милостиво переклав коментарі наших хачарів, Балдеві Бушан, Мадочарі, і Бактівно де теж. Ми будемо багато про них говорити. Шіла правопада кі-джай! І дай говор, премондай, примить болосками і смарення поповни. Анче, як у тебе? Ева, ча, патіта нам, пава не бівайшна